Buonasera e buon ascolto. Ecco di nuovo i compagni e le compagne di acqua dell'acqua pubblica che eh, commenteranno questa ultima settimana e non solo, allora allora la parola sì. In realtà iniziamo così dalla presentazione un po' di, dei risultati. Eh, di un progetto che come mh, Geologia senza frontiere abbiamo fatto in, nel Salvador eh, mm. proprio da pochi giorni sono tornate due persone dopo una, un sovralluogo. insomma una un'azione dei campionamenti proprio in loco il progetto si chiama Capace, proprio Capacitazione e Protezione Ambientale nel Serro e Ramon Eh, quindi diciamo un progetto che si occupa di tutela e ripristino ambientale e, mm, io passo direttamente la parola a Chiara dopo tratteremo di altri temi più inerenti effettivamente a tutte le avvertenze, avvertenze romane sull'acqua in particolare... E avremo un collegamento telefonico con un attivista che sta portando avanti tutta la vertenza eh, sul laghetto di Largo Preneste nella zona, nell'area dell'ex Snia Viscosa e poi con ehm Un rappresentante del coordinamento romano Acqua Pubblica Paolo Ceroni, che è anche l'amministratore di condominio di di quel condominio che oggi ha visto appunto eh, portare avanti un picchetto antidistacco per tutta la giornata, ma poi ne parleremo più nel dettaglio. Passo la parola a Chiara. Sì, buona buonasera a tutte e a tutti. Allora, parliamo di questo. di questo progetto però proprio perché si inserisce nel contesto dell'acqua pubblica nel senso che è un progetto a tutela delle acque eh, di questa zona del, del Cerro Ramon che si trova in El Salvador nell'America centrale al confine con l'Honduras e, diciamo di protezione e tutela soprattutto da eh, un possibile inquinamento da acque di ehm, Eh, da inquinamento da miniera perché come, come si sa eh, ormai da, da, da, da qualche secolo eh, l'America Latina, l'America Centrale, l'America Latina tutta è eh, super sfruttata dal punto di vista delle risorse naturali soprattutto per quanto con, con, concerne eh, metalli preziosi. Per estrarre metalli preziosi come oro, argento piombo bisogna fare una serie di, eh, di passaggi che eh, vedono comunque l'utilizzo di sostanze altamente inquinanti come, come il cianuro, è proprio, eh, il processo di estrazione dell'oro si, si fa attraverso la cianurazione. e quindi già questo eh, rende eh, vagamente l'idea di quello che può eh, accadere intorno a una miniera eh, estrattiva e, mh, quindi il problema non è tanto ovviamente il fatto che eh, si estraggano eh, materiali perché eh, sarebbe, cioè, insomma ne usiamo in grandi quantità eh, bisogna vedere eh, quanto se ne estrae e soprattutto come sia dal punto di vista ambientale sia ovviamente Dal punto di vista del trattamento dei lavoratori. Ora eh, in El Salvador in particolar modo c'è un movimento, ma come in tutta l'America Latina, c'è un movimento abbastanza forte su, contro, contro la, la mineria, contro la, lo sfruttamento minerario. E eh, diciamo GSF eh, Geologia Senza Frontiere, in collaborazione con altri. Eh, con altri istituti con il centro di, Geolo di geotecnologie di Siena e con l'associazione la, eh, Cibele Onlus di Roma ha, eh, portato, sta portando avanti ormai il progetto è partito nelle attività già nel, nel, 2000, mh, nel 2010 ovviamente è stato preparato sin diciamo dal 2006 e, mh, Tutto questo per, ehm, diciamo, si basa sul fornire uno studio ambientale, soprattutto delle acque, del livello eh, ambientale attuale. Mh, nel San Ramon ancora non sono state eh, sviluppate attività minerarie, ma ci sono interessi di, eh, di industrie, soprattutto canadesi. E, e comunque nordamericane e, quindi l'idea del progetto è quella di fornire uno studio eh, diciamo scientifico che dia i livelli di base, di riferimento cioè lo stato attuale è questo se si vuole in, in instaurare una miniera questi livelli ambientali vanno rispettati Poi, eh, già a seguito di questi primi due anni di, di progetto, di attività, con i primi risultati, eh, si è visto che proprio il, il livello ambientale non è proprio ottimale: nel senso, comunque, ci sono eh, inquinamenti da, eh, diciamo, da, da agricoltura. e anche eh, diciamo dal punto di vista della biodiversità di cui si è occupata soprattutto l'associazione eh, Cibele, eh, diciamo, ci sono delle, eh, dei punti da migliorare. Ecco. Ora eh, abbiamo in linea una delle due cooperanti che è appena tornata da 15 giorni eh, del, di, di campagna appunto in, in El Salvador che questa sarebbe praticamente la, la quinta campagna di, di rilevamento di dati ambientali e, e quindi ciao Francesca ci senti? Ciao, sì, sono qua. Ciao, eh, allora niente, ti chiedo se ci vuoi raccontare brevemente. Io ho fatto questa mh, introduzione, diciamo, su quello che è eh, in modo generico il, il progetto Capace. Però se ci vuoi raccontare brevemente eh, quello che siete andati a fare e cosa avete trovato lì. Sì, dunque, io sono Francesca Alviti, sono una geologa. e nell'ambito di questo progetto ehm, abbiamo pensato di suggerire oltre che allo studio delle, delle acque anche allo studio dei sedimenti dei corsi d'acqua perché i sedimenti possono conservare memoria di quello che è successo diciamo, nei corsi d'acqua e quindi siamo andati a fare una campagna di prelievo dei fanghi nei corsi d'acqua della stessa zona, cioè negli stessi punti in cui sono state fatte le misurazioni sull'acqua E questa campagna ha previsto appunto la, um, el, la scelta insomma, di una trentina di siti, in alcuni di questi sono state fatte anche delle repliche per valutare no, se la campionatura era abbastanza rappresentativa. e quindi abbiamo portato diciamo prelevato la parte più fine del sedimento setacciandolo in sito e poi dopo l'abbiamo trasferita l'abbiamo seccata diciamo e l'abbiamo trasferita in, in sacchetti e portata eh, in Italia. Questo per fare una mh, caratterizzazione geochimica cioè per valutare gli elementi che sono presenti in questi sedimenti e per valutare se questi elementi rispecchiano quella che è la composizione diciamo delle rocce della zona o se ci sono eh, già dei segnali di inquinamento questo serve per creare come, come per l'acqua una eh, valutazione dello stato diciamo, più naturale della zona, di quelli che si chiamano i valori di background, nel caso poi di contaminazione si possono andare a valutare se questi valori sono, sono stati alterati e quindi avere una misura della contaminazione Ecco, ottimo. E in questo in questo contesto, vabbè, vi siete mosse in due in un in un in un contesto comunque non facilissimo nei, nei movimenti, ma soprattutto eh, so che avete avuto un incontro proprio con eh, con il movimento No alla Mineria e quindi ti chiedevo di raccontarci un po' le, le impressioni, com'è andata e insomma le, le motivazioni. Sì, dunque, l'associazione locale Cordes ci ha coinvolto, ci ha, fatto, ci ha chiesto, insomma, ci ha invitato a partecipare a questo incontro in cui eh, alcuni rappresentanti di questo movimento eh, erano presenti diciamo, nella, nella, nella zona, insomma, nella città dove noi eravamo ospitati, per parlare con, con la cittadinanza, con specialmente con gli amministratori locali e con i responsabili insomma, delle varie varie attività. di quello che erano le attività di questo movimento e del perché ci fosse questo movimento diciamo che questo è un movimento che si oppone allo sfruttamento minerario da parte di diciamo multinazionali, straniere perché attualmente lo sfruttamento è fatto in una maniera diciamo non sostenibile nel senso come dicevi tu esiste il rischio di contaminazione sia delle acque sia dei terreni oltre poi al problema ovviamente del come dire, del, del sboscamento, del, dello sbancamento e quindi insomma diciamo anche dell'alterazione di quello che è l'assetto locale dell'agricoltura, delle strade eccetera. Quindi insomma c'è una forte attività di sensibilizzazione contro questo sfruttamento minerario, pur essendo una risorsa per il paese. Perché non ci sono garanzie che questo venga fatto in maniera, diciamo, con un vantaggio sia per diciamo, la popolazione in generale, ma in particolare con il rispetto delle popolazioni locali. Quindi attualmente loro chiedono, fermiamo tutto e iniziamo a discutere di come fare questo lavoro fatto bene. Però per il momento vogliono cercare di bloccare quello che sono gli sfruttamenti e quello che sono anche i progetti e le prospezioni, proprio perché c'è un rischio. di diciamo di, di avere più danno che, che che guadagno, come purtroppo succede spesso in, in questi paesi. La cosa interessante è che, è stata, che è stato che è stato confronto diciamo con situazioni italiane o comunque con analoghe italiane di anche di sfruttamento di altri tipi di risorse e abbiamo notato che ci sono molti paralleli anche nelle problematiche gestionali di questi problemi. Cioè nel senso proprio la, sia la questione politica, sia le questioni come dire, di scelte. Eh, di come utilizzare l'ambiente senza che questo poi venga a danno delle popolazioni locali. Sì, che poi questo eh, in, in El Salvador. comunque in, in Centro America è ancora più, più forte perché eh, per via diciamo, dei, dei, dei trattati internazionali eh, con, soprattutto con, il, eh, con, con gli USA eh, in pratica i, i governi nazionali hanno eh, meno potere decisionale sulle concessioni rispetto a trattati fatti all'interno del CAFTA del quindi se che è il trattato del libero commercio appunto con gli Stati Uniti quindi se eh, multinazionali eh, portano avanti delle campagne all'interno del eh, diciamo vengono effettuati trattati all'interno del CAFTA il governo nazionale non può proibire eh, diciamo, il proseguire dello sfruttamento anche in caso di, eh, di manifesto insomma di, di, di inquinamento visibile, manifesto, che è quello che è successo nel dipartimento di Capagnas che è nel, nel, nel, nel centro e molto vicino al dipartimento di Salatenango dove si trova il Serre Ramon che poi il Salvador è, è un territorio piccolissimo in realtà è dell'estensione tipo Lazio Emilia Romagna tutto e, e circa un decimo del territorio è sotto sfruttamento minerario quindi insomma è, un, è una cosa piuttosto sentita e diciamo appunto stavo dicendo nel dipartimento di Capagnas eh, il, la Pacific Rim Company è diciamo l'azienda la, la più la, la multinazionale no l'azienda più Più, eh, più forte con, con più aree sotto sfruttamento, e non aveva permessi dal governo del Salvador, tuttavia ha continuato ad estrarre, e ovviamente nei movimenti popolari che dal 2009 si sono susseguiti. una serie di eh, rappresentanti sindacali e, e leader sono stati sono stati anche uccisi quindi insomma è un, una situazione piuttosto, piuttosto forte a livello sociale sì è una situazione molto, come dire, molto delicata perché come purtroppo succede in molti paesi E se non ci sono dei governi forti e nello stesso tempo dei governi come dire anche dal punto di vista della capacità di scelta, di fare delle scelte per la popolazione, è chiaro che ci sono delle pressioni economiche fortissime perché ci possa essere uno sfruttamento senza controllo fondamentalmente, per cui quello che sta cercando di fare ora è bloccare tutto per poter iniziare una discussione anche su come fare queste cose e quindi diciamo che il contributo che si può dare anche da, dall'esterno insomma, no, è quello di fornire una una consulenza su su, sulla, su come poter fare un monitoraggio ambientale sia ora, nel senso per valutare la situazione prima sia eventualmente durante e specialmente dopo lo sfruttamento, quindi sicuramente è un è un problema molto molto importante, anche perché queste sono zone rurali, sono zone relativamente diciamo così, povere, per cui l'idea è sempre che tanto lì si può andare a fare le cose, tanto insomma no, l'impatto è minore, Il problema è che comunque è un impatto sulle acque, quindi sappiamo bene che l'impatto sulle acque va poi a riflettersi molto al di là della zona in cui avviene. Al di là del fatto che già nella zona in cui avviene, insomma no, è molto importante. Certo, infatti, e quindi... poi scusami, infatti, diciamo lo scopo ultimo poi del progetto in realtà è quello di, eh, di riuscire a sottoporre tutta l'area a vincolo, a vincolo naturalistico e farne un parco. Però comunque eh, diciamo ci dobbiamo fermare. Qui per passare agli altri argomenti, solo eh, diciamo in, in chiusura dell'argomento il, il 13 marzo è stato eh, è stato eletto Sanchez eh, Seren che è il primo eh, il primo mh, eh, diciamo guerrigliero eh, che riesce ad arrivare eh, alla presidenza nel Salvador e speriamo che rispetto Eh, del, del, che ha uh, militato nel, nel Frente Nazionale Farbundo Marti e speriamo che insomma rispetto anche al precedente ehm... presidente Funes riesca a, ad avere un po' eh, un, un atteggiamento più incisivo, soprattutto insomma sui temi eh, di protezione ambientale ma comunque eh, contro il liberismo eh, che, che, che distrugge eh, totalmente qualsiasi ehm, diciamo eh, possibilità di, eh, di vivere civile e passo quindi ti saluto Francesca grazie mille di essere stata con noi grazie e a voi faremo e una, una breve pausa di musicale e a fra poco grazie per avermi invitato buonasera Top mi va tanto la Sì, allora torniamo in diretta e cambiamo completamente argomento ma direi non importanza di questo Perché parleremo appunto di questa vertenza tutta romana eh, che si sta portando avanti in zona Pigneto-Prenestina e su questo laghetto che è per così dire apparso, eh, soprattutto emerso agli onori delle cronache, e di tutta la mobilitazione che c'è intorno per salvaguardarlo e proteggerlo dall'ennesima speculazione edilizia. Un laghetto che appunto è emerso nell'area della ex SNIA eh, quindi poco al di sotto del parco delle, delle, delle energie verso eh, via di Portonaccio purtroppo non visibile dal, dall'esterno se non solo appunto dal parco delle energie affacciandosi e appunto si può ammirare questo bel, bel paesaggio di questo laghetto che appunto si vorrebbe far uh, arrivare nelle, nelle mani della comunità locale e, dei, e degli abitanti del, del quartiere e che quindi possa essere diventare una risorsa fruibile dalle persone e non diventare l'ennesima appunto ripetiamo speculazione edilizia in, in quella zona. Abbiamo al telefono Flavia che sta seguendo proprio in prima persona. Tutta, tutta questa avvertenza e quindi se ci puoi fare brevemente un po' una cronistoria, cioè da dove nasce tutta la mobilitazione a difesa di questo specchio d'acqua eh, naturale va, va ricordato e, sì. e quindi così ci inquadri un po' la, la situazione Sì, ciao, allora eh, la mobilitazione è nata da ottobre proprio perché appunto è stato scoperto che proprio nella, sulla fabbrica e su questo lago Sarebbe partita una nostra speculazione, la costruzione di quattro torri da 106 metri, di, di 30 piani, proprio all'interno di, di uno dei quartieri più densamente abitati di Roma, in cui c'è scarsa scarso verde per abitante, la metà del, di quello dovuto, e è nata questa mobilitazione dal basso perché proprio grazie al forum territoriale permanente che già aveva Eh, fermato le speculazioni eh, per i mondiali di nuoto e eh, la speculazione del centro commerciale che poi è quella che ha dato diciamo, vita che ha, fatto, che ha creato il lago eh, appunto eh, questa mobilitazione è partita e, eh, grazie proprio agli abitanti del quartiere che sono interessati e che eh, hanno capito l'importanza eh, di questo lago per cui eh, si è costituito all'interno del forum vari gruppi di lavoro, abbiamo iniziato a studiare le carte e trovare i modi per, per fermare prima di tutto questo, questo progetto di quattro torri che era all'interno del bando dei rimetti urbani, un bando voluto dall'amministrazione di mano, eh, che appunto mh, proprio qui è in parte, quest'area pubblica eh, già espropriata al proprietario Porcini. che è rimasto in realtà proprietario della parte della fabbrica, degli edifici del, dell'ex fabbrica e appunto eh, cercare di capire come, come interrompere, come fermare questo, questa speculazione però appunto iniziando a studiare il lago come naturalisti diciamo ci siamo anche resi conto dell'importanza enorme Che, eh, che ha questa risorsa naturale che è unica nella città di Roma sicuramente e, e soprattutto all'interno appunto di un quartiere così densamente abitato e così pieno di cemento mm. e studiando e guardando e osservando insomma ci siamo resi conto sempre di più che, eh, che mh, questo lago è, è importantissimo innanzitutto perché si tratta non di un laghetto eh, diciamo artificiale ma è nato come dicevo prima appunto da questa speculazione che volevamo fare che è il centro commerciale eh, negli anni '90 nei primi anni '90 eh, scavando appunto eh, i piani interrati nel centro commerciale è stata intercettata la falda che in questa zona proprio che è la zona del fosso della Marranella che scorreva proprio dove adesso è il lago è eh, stata intercettata l'acqua e quindi acqua risorgiva ha pentito immediatamente il, eh, lo scavo che è un scavo di circa un ettaro di, di superficie di 10 metri di, di profondità e eh, appunto eh, è uscita questa acqua risorgiva e ha riempito la cavità per cui si, si tratta di acqua pulita tra l'altro vi diciamo in anteprima insomma, che abbiamo avuto i risultati da poco delle, delle analisi e delle analisi delle acque che siamo riusciti a prendere l'ultima volta che siamo riusciti a entrare eh, con, con un porteo all'interno del lago eh, risulta che l'acqua è pulita nel senso che comunque eh, non ci sono cariche batteriche non ci sono metalli pesanti e quindi appunto si tratta di acqua eh, risorgiva eh, scusa so Flavia che è visto, ma è, so... che è stato detto da, da proprietari Buccini che si trattasse di acqua di fogna e di insomma o, o un lago stagnante ecco, abbiamo le prove e possiamo dire che, che non lo è insomma mm. Flavia solo una cosa ma quindi sì, sostanzialmente beh. questo lago è lì presente da um, dagli anni 90 sì. da quindici 15 anni quindi scusami S 20 anni addirittura è a 20 anni infatti proprio per questo diciamo il fatto che per 20 anni eh, è rimasto totalmente abbandonato ha fatto sì che la natura eh, si appropriasse del, del territorio E infatti, chiaramente, dove c'è l'acqua c'è la vita, per cui farsi eh, tutta la vegetazione ripariale eh, e la vegetazione ripariale chiaramente da rifugio e casa al, agli animali, appunto sono arrivati i germani, sono arrivati le gallegne d'acqua, hanno visto il il pescatore, ci sono persone che, che arrivano qui, fanno gli avvistamenti e quasi tutti i giorni, fanno un rapporto su, sulle specie che, che vengono avvistate. Insomma è un, è, un, è un laboratorio a cielo aperto, abbiamo fatto anche un bel vedere dal, dal parco delle energie e, dove appunto la gente può iniziare già ad usufruire un po' del, per il momento della vista del lago che è già insomma è una cosa buona e, e dove appunto si può ammirare eh, tutto quanto e si può iniziare a, a, a immaginare eh, appunto il parco, ecco. Ma e eh, quindi adesso proprio poi praticamente quali sono i percorsi che avete immaginato per eh, arrivare alla chiamiamola così piena riappropriazione di questo di questo allora ehm, allora il percorso che abbiamo immaginato chiaramente è di riappropriarci piano piano del del lago anche perché eh, a livello istituzionale diciamo le istituzioni sono state abbastanza onestose, proprio perché appunto tutte queste cose il fatto che l'acqua che il il lago si trova una parte che è già stata espropriata da, da molti anni, da circa dieci anni eh, al proprietario, quindi si tratta di un'area pubblica a tutti gli effetti, eh, immaginiamo proprio di, di riappropriarci e di fare noi il parco, chiaramente quest'area pubblica che tra l'altro da piano regolatore è, <coughs> è destinata a verde pubblico, quindi eh, una speculazione è possibile soltanto se c'è una variante al piano regolatore che noi stiamo cercando di impedire chiaramente, E, ehm, quindi in primavera cercheremo di piano piano riappropriarci di iniziare a fare noi il parco proprio perché appunto l'area eh, è eh, già pubblica per cui noi abbiamo diritto sicuramente alla servitù di passaggio eh, e dalla, parte, appunto, dalla parte privata che è quella che dà su, su via Prenestina e appunto la servitù di passaggio alla parte pubblica dove c'è il lago eh, e piano piano costruirlo chiaramente poi Eh, stiamo cercando di capire anche come è meglio gestirlo proprio perché appunto si tratta di una risorsa naturale importante e, e unica, dobbiamo cercare di tutelare questa risorsa naturale però anche eh, farla autobuire dalle persone che, che abitano nel quartiere, per cui stiamo cercando da una parte come eh, diciamo, il gruppo naturalistico che c'è all'interno del forum di capire proprio questi aspetti di tutela e di fruibilità. E di attività compatibili con con la natura. E dall'altra parte invece c'è tutto appunto la piano piano la, la mobilitazione che l'aumento della coscienza di questo di questa risorsa e di riappropriazione del parco. Per cui non cioè cerchiamo di non, non, non vogliamo aspettare che arrivi il parco dall'istituzione anche perché sappiamo che appunto non c'è intenzione di, di, di togliere questo questo questa fabbrica e questo lago dalle mire speculative insomma del, del proprietario che certo. appunto non, ha, non può costruire più quattro torri perché il progetto è stato bloccato come, proprio, come i bandi del Ritubani sono bloccati però appunto le mire speculative continuano e i progetti ancora eh, insomma sono in piedi e sicuramente eh, abbiamo l'idea di, di di far variare al piano regolatore la parte della fabbrica che è destinata in realtà a servizi pubblici di eh, voler cambiare a residenziale e quindi costruire case quindi metri cubi di cemento che non servono assolutamente al quartiere eh, insomma non servono a nessuno aumentano soltanto il disagio di chi abita qui e allora per chiudere eh, quali sono se già Sai quali sono le prossime iniziative ah, beh, sì. per dare anche un po' di date di indicazioni a chi, a chi ci ascolta allora, anche per poter partecipare eh, e venire a vedere il, prossimo... il lago da vicino, proprio? Sì, allora il prossimo appuntamento è per domenica 6, quindi domenica prossima, in cui ci sarà la festa di primavera. Che tutti gli anni e quest'anno chiaramente eh, cercheremo di, di arrivare al mm. lago e faremo. Un... assemblea a mezzogiorno proprio sulle sponde del lago e, e poi di festeggiare la primavera con guide naturalistiche, con laboratori per bambini, eh, con eh, insomma, varie attività che si faranno all'interno del parco e, e del lago e poi ci sono i contatti e per chi vuole informarsi c'è eh, sia su Facebook una pagina che si chiama Lago Eximia eh, e poi c'è il blog che è il, il blogspot, non mi ricordo adesso il, il, il, il sito internet, un blog proprio sempre, se, se cercate Lago Ex Mia lo, lo trovate su internet. E, ma poi nella ehm... primavera saranno previsti una serie di di, di incontri con uh, seminari sia naturalistici ma anche urbanistici per so, perché poi chiaramente l'idea della appropriazione va anche di pari basso con. Uh, con l'idea cioè con l'immaginazione del, del parco e eh, quindi tramite degli architetti che si stanno interessando perché appunto l'area dell'ex fabbrica è un patrimonio culturale storico ma anche di edifici industriali eh, molto diciamo <ride> importante diciamo anche questo è una, è una risorsa unica che a Roma eh, insomma, è l'area industriale dopo quella di Ostiense più importante per cui Eh, da preservare sicuramente da eh, rendere autofluibile e eh, mettere insomma renderla a disposizione dargli, della, diciamo, della, importanza della, che, del che quartiere ha. ma invece Flavia il 25 aprile visto che me ne avevi accennato di persona che, che, che, che succederà se già c'è un, pro è... un programma di massima il 25 aprile sì l'idea appunto è quella di, del, del corteo che partirà da Centocelle che tenderà raccoglie tutte le vertenze che ci sono sul territorio anche di Casalbertone perché poi appunto ricordiamoci che anche questo parco dovrebbe essere aperto anche a Casalbertone che è un quartiere privo di verde, aprendo un varco un'entrata un su via di Portonaccio quindi l'idea del 25 aprile è quella di far costruire questo corteo Eh, dopo aver eh, diciamo passato e eh, dopo essersi fermato nelle varie eh, punti eh, da centucelle fino a qui in cui c'è una vertenza sul territorio di farlo arrivare proprio al lago e di appunto eh, cercare di, di viverlo in quel giorno. Va bene, quindi diamo appuntamento innanzitutto per il 6 aprile. e poi il 25 e poi, tutti in corteo fino, fino al lago La liberazione liberazione del lago potremmo dividere del lago va bene ti ringraziamo Flavia e poi grazie, a risentirci grazie. presto facciamo noi entriamo in, nuovamente in pausa musicale 06 49 1750 è il telefono di Radio Rossa, Questa è Entropia Massima, la trasmissione di Geologia Senza Frontiere e Comitato Acqua Pubblica continua con l'ultima parte. Sì, e riprendiamo per parlare di una questione di cui tante volte abbiamo discusso e abbiamo approfondito durante Entropia Massima in questi, in questi anni. la questione dei, dei referendum del, del 2011 che si accingono a compiere quasi tre anni e la scorsa settimana, proprio giovedì è arrivata una sentenza che ai noi diciamo, è molto negativa nel senso che arriva a mettere sostanzialmente quasi una, una pietra tombale su, sui referendum Il secondo, come ricorderete, era sulla tariffa dell'acqua, ossia l'eliminare i profitti garantiti per i gestori dalla tariffa, quindi dalla bolletta. E poi era intervenuta, dopo il referendum vinto, era intervenuta l'autorità la, per l'energia elettrica e il gas, che come troppo spesso avviene in Italia... non fa altro che cambiare nome a quella voce eh, che prima che era stata abrogata dal referendum quindi non lo chiama più profitto o meglio diciamo tecnicamente remunerazione del capitale ma adesso viene definito come oneri finanziari eh, prima la percentuale era del 7% adesso è stata definita nel 6 e 4% ma il metodo di calcolo è identico quindi cambia il nome e quindi viene reinserita e riproposta sotto le mentite spoglie appunto di oneri eh, finanziari. E come Movimento per l'Acqua abbiamo fatto ricorso al TAR, TAR Lombardia perché l'autorità per l'energia elettrica e il gas ha sede a Milano e proprio la scorsa settimana è arrivata questa sentenza eh, che è del tutto negativa. non solo perché appunto non accoglie quanto come Movimento per l'Acqua avevamo sostenuto proprio in ossequio al, al risultato all'esito referendario, alla volontà popolare espressa, ma eh, perché la gravità sta nel fatto che si ciò che emerge dalla sentenza è diciamo una volontà tutta politica di Eh, non rispettarne l'esito, o meglio, diciamo, quando la politica si mh, è asservita ai grandi potentati economici, quindi alle grandi lobby economiche e finanziarie, eh, perché la sentenza, se eh, il, avrete diciamo, il tempo e la voglia di leggerla. è scaricabile sul sito acquabenecomune.org è un vero e proprio manifesto neoliberista cioè dichiara esplicitamente la supremazia del mercato su qualsiasi su qualsiasi su qualsiasi questione e, e quindi sostiene che il servizio idrico deve sottostare alle regole della concorrenza e del mercato e in quanto tale il capitale deve avere sempre un costo e quindi un rimborso in bolletta in tariffa e quindi noi diciamo una remunerazione che ai noi era stata appunto abrogata con, con, con il referendum. Ecco quindi a prescindere da, ovviamente dal risultato negativo perché eh, quello che si voleva eh, riproporre era il fatto che non si poteva violare l'esito di un di un referendum e quindi si attendeva diciamo un responso in tal senso è eh, il fatto appunto che Non, non si è entrati nel merito della questione, seppur tecnica, ma che per noi aveva una valenza tutta politica, appunto, rispettare la volontà popolare. Ma si è deciso appunto di andare esclusivamente incontro ai poteri forti e quindi salvaguardare quegli interessi di quei gestori, di quelle multinazionali, ma anche dei eh, soliti noti italiani da Caltagirone. Ad altri che sul servizio idrico, che del servizio idrico ne hanno fatto una fonte di profitto. Proprio su questa questione del profitto, come sapete, abbiamo lanciato una campagna d'obbedienza civile, ossia abbiamo chiesto ai cittadini di eliminare dalla tariffa, eh, di non pagare eh, con la bolletta questa quota di profitto, in, in giro per l'Italia sono migliaia le persone, le cittadine e i cittadini, i condomini che hanno aderito e che quindi diciamo, di volta in volta si, si riducono la, la bolletta, anche qua a Roma... E abbiamo in collegamento un, appunto, un attivista del coordinamento romano Acqua Pubblica e, mm, che è anche amministratore di un condominio, uno dei pochi che a Roma ha aderito. oggi c'è stato un picchetto antidistacco ad Ostia proprio sotto questo condominio perché era arrivata una lettera da parte di Acea in cui si minacciava il distacco proprio a partire da oggi perché si ritenevano morosi in quanto non avevano saldato completamente la bolletta perché questo condominio si detrae ormai da un anno e mezzo circa la tariffa dell'acqua però lascerei appunto a Paolo farci un po' la cronistoria di questa, di questa vicenda visto che diciamo si rischia, eh, speriamo di no, eh, di arrivare al secondo distacco dell'acqua. Paolo ci senti? Sì, sì sono io, ecco qui qua. Sì. Allora, buonasera a tutti, sì come diceva Paolo Garzetti, noi abbiamo già subito a ottobre un distacco da parte di Acea perché appunto abbiamo aderito alla campagna di evidenza civile E questo distacco è avvenuto dopo un anno e mezzo che riducevamo le bollette e alla fine, dopo una minaccia di Acea senza aver saputo però la data, c'è stata staccata l'acqua. E noi, subito come coordinamento Romano, abbiamo reagito, siamo andati in Campidoglio, abbiamo fatto una visita in Campidoglio, abbiamo diciamo, occupato l'aula. e abbiamo ottenuto da questa una mozione una mozione dove impegnava la giunta e il sindaco a riattivare, um, impegnava a riallacciare l'acqua al condominio e questa mozione però è stata a lettera morta perché praticamente non, eh, non c'è stato da parte del, del primo azionista del Comune di Roma una risposta positiva da parte di CEA e Abbiamo capito che praticamente, anche essendo il primo azionista, i privati contano di più del, dell'azionista del Comune di Roma. Anche il municipio c'è stato un appoggio da parte del Consiglio Municipale del X Municipio facendo un ordine del giorno in cui si va verso la ripubblicizzazione e sempre per il riallaccio di questa utenza etica Questa utenza è stata distaccata per circa un mese. cosa impossibile da stare per un mese senza acqua allora con l'aiuto dei condomini vicini facendo dei ponti con dei tubi si è resistito per un mese con un flusso ovviamente ridotto perché i tubi si portano l'acqua con un flusso ridotto per cui alla fine abbiamo dovuto cedere e pagare una parte di quello che avevamo sottratto alla CEA cioè sottratto giustamente non pagato perché non dovuto, però abbiamo dovuto cedere eh, a ricatto e pagare. Ovviamente non ci siamo arresi, abbiamo continuato la battaglia, per cui come amministratore io ho continuato a detrarre il 18%, che era quota pari al 7% del capitale investito, dalla, dalla bolletta. Questa volta c'era subito risposto e si ha detto che per, un, per una morosità, che loro ci si tengono morosi, di 104 euro, Da oggi sarebbe venuti a ristaccare l'acqua. Noi oggi abbiamo fatto un presidio sotto il condominio per, in difesa del, del contatore. Non si è presentato oggi nessun eh, operaio a ristaccare l'acqua. Noi abbiamo diciamo, blindato il contatore per non farla staccare e speriamo che non vengano a ristaccare o se vengano trovano questo sportello blindato e esistano. non siamo certi che non staccheranno l'acqua però eh, siamo intenziali a non cedere per cui abbiamo l'appoggio sì, delle istituzioni ma abbiamo capito che le istituzioni contano meno dei privati anche essendo maggiorazionisti. azionisti eh, infatti questo è quello che abbiamo capito sì, sicuramente come hai detto anche te che ah. sin da, dall'autunno scorso cioè da settembre, ottobre quando appunto furono approvate le l'emozione in Consiglio Comunale, però appunto se non c'è veramente una voce forte da parte delle istituzioni, ACEA abbiamo visto che diciamo, passa, passa soprattutto. E ti ringraziamo Paolo per la testimonianza. Noi siamo arrivati in chiusura, e tanto ci risentiremo diciamo, in qualsiasi caso, sia che usciate vincitori da questa battaglia intrapresa con Acea, che in caso contrario per denunciare l'ennesima azione vessatoria di questa, di questa azienda. E intanto ah, gra gra grazie mille. grazie a voi grazie a tutti ciao. ciao ciao sì per concludere credo che appunto da questa situazione specifica ma anche dalla, da quanto forse ognuno di noi avrà letto sui giornali visto che ormai è diventata una sorta di telenovela e di eh, visti le, gli scambi di lettere tra Marino e... Caltagirone, i soci privati e anche Suez ormai c'è uno scambio diciamo quasi quotidiano. E, ciò che però emerge da tutto ciò è appunto che viene completamente così decostruita la favola per cui appunto il Comune di Roma pur essendo il maggiore azionista e quindi avendo il 51% delle azioni avesse un controllo sull'azienda. Ecco questo viene smentito a chiare lettere perché addirittura si è dovuti arrivare all'intervento della Consob e adesso Marino sta arrivando a fare ricorso in tribunale per far rispettare la sua volontà alla faccia del controllo pubblico su un'azienda se deve intervenire l'autority, la che eh, diciamo, controlla l'andamento del, della borsa per far rispettare diciamo, la volontà del, del sindaco della, della capitale ecco, questo è quello che emerge da tutta questa situazione per questo appunto noi diciamo che l'unica Soluzione può essere una CEA pubblica e, e, e partecipata. E ringraziamo tutte e tutti per l'ascolto e chiudiamo qui per oggi. Un saluto dal Comitato dell'Acqua e da Geologia Senza Frontiere, anche da parte di Chiara.